Awake Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa Africa Africa All systems, All systems go, go. Kirol, eh, emaitza gentzun ostean eh, emaitza horiek, eh, komendatu kotxugu, Jose Miguel López, gaixo, guardián. Ego, guardián urtsi, zapirari. Gaixo. Oda, estarte bukara bat, eh? Oda, ba ba estarte bat. Kirol, Kirol ez blai. Oidea. <laughs> Badela, bestiadela, beti badu zer batxe, eh? Ba-bai. Haukera ba badu jendian, bado, eh, badu, eh, hoste bauzain, da Kirol ez ere, futazekore bai, eh? Oidea, uh -huh. oidea. Oidea tiken. Bueno, Jemiel, eh, hasi kogea, oi hartzun Kirol elkarteko taldeekin? Bai, eta, bueno, e, gaur arteko dugu leende bizi horrezko regio eta zango dugu, egitezen, partidu oso seriua, irabaz, intzuten bat eta iru, e, nahiz tagaltzen hazi, e, lehen zatean ya, bukatea izela ya berrike eta ordozuripan pikabean e, korren errepaten bidez, eta, bueno, gero, bigarren bi, zatean ere oso ondo, egitezen, gari argote exusentzen duen taldea ez du muugarik, eh? Oche dago irugarren postuan oaldi gorutz eta bate patakizetikak neke ja zan, maila oso, e, oso onamataidea, bueno, e, dekiz, eh, sezasi yo zonak, esta, bueno, urte gustia zatenik bezala, ez? oso le eta zorionak sorionak ematrika astero, beño había zan, eztekit, eztekit techu edo buga nun izango dut taldi honek, eh? Egia zan. Bueno, ami que koa, sabes gut, eh, hace siempre se la yo no la sireki, quiero yo soy chavarri, Iban Pikabea, Fernández Fernandez, Pablo Gastelumendi, Xavier Rapazaran, Ionitz Azpiroz, eta beinat responda. Gibaldaketak, e, bigaren zatilean, etorizian joita alman doz, Ariz Oiarbide, Josu Hidibarren, eta Ariz Benezia Artuak Olak. Ez amezela bat Iban Pikabeak, eta gero Ionitz Azpiroz, eta ja e, partidobukatzen eitzela, e, Ariz e, Oiarbide. Zalkapen hartze bat dugu, ikusiko dugu aneita zuna lider Iruita punturekin, bigaren pasaiak. 52 punturekin eta ojartzun oiartzun 52 punturekin. Hor ikusten dugu eh irua, puntu aldia dagola, eh bigarren bigarrenekin. Orduan, bueno, eh ez partida partida, da sai baina bueno, ikusten dugu nunda gauden eta zer gauza lortzeko joan, ez? Ta partida gainea ojartzun roteta Eta roteta ja hetxia dagoezan lezakegu ja Iei ja, eh? jarrazin eh, lehenengo maila bezala Eta bueno, eukazi eh, jo ona eh, Arretzaldian lautan eh, kararekuna fugurzela jan eta gero Fasalla gaina etxetikampoa dauka bergare nahurka, Bergaren aurka, bergaren bertzigarren dihoa Eta bueno, ez duarreza izango partida Orduan, nik ustuz, bai, eh, zorionak eta, bueno, itxaro pentsu Gaudela, eh, eh, mutrilean taldean. Geo baita ere esan, tolosak kontra, galdu intzula, eta horrek bai, bai, eragiten diela, ez? Bai, e, bai beti gazten ondo abilitxean, eh? uh -huh. e, bueno, Liga osoan, nungo abilitzik gazte gila zen, eh? partio osoan egiten nahi dia, eta, bueno, ojartzu errerri egiten eskua gota ziñon, eta irabasteak, ezan nahi du, e, berri da dagoztela ojartzunekin uh -huh. tolosak, baina, gora berajea dela eta obedoaka, obe ez, eh, ojartzuneak, bai. Bueno, bueno, eta esta ere hartu behar ditugu bizpie, ez dago xi Bai, bai, bai. Esta Nescac ere ben ere Kiston de Moraldia. Está bueno lidera partida. Baki ni ginetu posibilitando o dia partida, maior que mirarían duzela, que importante hais. Esta gente filla bat, ¿est? Fale filla bat. Bai, bai, bai. Merdi, bai. Eta, batez, bai, bai, o sea, bai Athletic xaliak de gente Torrizela ta dikane, jende asko Neskak animatzea. Eta bueno, pena bai. ba ez zutela irabazi, baina bai. bai. Nei zan animoak eta, bueno, zalean buiak eta sumatzen ziela oi hartzuko palazatik anila, eh, kriston bai. <laughs> eh, burrunda, eh? Eta, bueno, zan diate, bueno, penalti bat zailatu zula, eh, oi hartzu harrak, nezkak. Bai, egia esan, bat, eh? e, atletikeko e, zera, porterua, e, oso lan honainzun, eh, gerdik eta honainzun. Uh -huh. Eta, geho, oi hartzu lau bat aukera eukizit justen, eta gerdik ju... Gildut juzi joan pare bat, eta oso ondo atletiteko atletik. Eta gero gaineo jartzuarak e, jokalari bankeiago kino atletiken patutxeo ikatu zian ez, eta bigarren zatingu ustean, eta nahi eta ezin ez, ortsen e, gola merezki sartzea, baina ez zinean ez. Da, e, demo demu ustean e, goian presionatzen eta esamen zela aukerak eukizituzten, eta pena baloia etzela barrura sartu bai, tesango dugu eh partidoak era gelditzen dela, liga bukatzeko, uh -huh. baina bueno, ya play-offa jokatzeko eh igoera faseako eh eskatu dago ez dela. Zetika dugun bezala beti sendo vivo gora, an eta orrun ja aseguratua da kate play-offa jokatzea, ez? Eh? eta hain goztutu e, Criston, e, vamos, exitua dela ez, beste urte-betean, horregotea, aukerakini gotzeko lehen maianez. Eta bueno, hamaikakoak e, esango itxut, mm -hmm. atezain bezala eider, gero amaia, patri, olatz, alazne bengotxeat, itai, erika, anemogartza, ane, ane perez, eta maider. Eta bigara zaten aterazian maitan etoledo, malen, e, jone eta oiana. Eta obrego partidua etxetik anpoa esango du, e, rebeldino jartzun, Eta bueno, ya ondo prestatzea, ya, ya horre eh, higo era fazea uh -huh. Eta gainontzeko taldiak, Josemiel? Bai urti, eh, gatu di, aber ver, lehen nengo regionala higo era fazean Baskoniak bost oi hartunek betzigarren oi hartuarrak Horezkoak guberniak elgoibarrek iru oi hartunek lau, irugarren Arettofugorak izpuzkoko lehen mailan oi hartunek bi, gure txokoak bi Berituta da uste, lehen postuan oi gure txokoak bigarren mailan maian, zarautzek lau Power Rangers bi, laugarren oi hartuarrak Iru garen maian, e, Pabe Lorri bat, Baobak bat Eta oi hartzu harrak hemen zazpigarren Eta zazki balean ezan, galdu intzutela e, berriz ere e, Ruibal, Iru italau, oi hartzuko zazkilagunak berroita mairu Eta oi hartzu harrak zalkapenean, hamargaran dihoaztela mm -hmm. Bueno, ba, hortzen, e, ba, oi hartzun e, ba, elkarteko emaitzak e, Superliga hartuko dugu izpide, Jose Miguel? Bale, Superliga, dolen lehenengo maia e, Ja, oitzen joan gartuko ya ja, de decir esa táctica Superliga de la, bueno, vai, oida, eh, le, mucho, yo, de hoy está en Azeutikak edira da zi, bueno, derbi esan dut zuten, hiru eta uitz lagunaren aurka. Zakapena, hemen Barcelona lider, e, erudita bi, lehenengo maian, maian ikerestuna, bigarren atletik hiru eta mazai punturekin, fazpigan el reala eta amala horren lagunak. Mm -hmm. Bueno, bigarren eh, B maian, eh, bueno, sansek badiru di, bueno, ba, Arnasa, hartuzula zu la pixka batez? Bai, bueno, Ordoztes, eh, e eh, bueno, promocion joan postotan, quiero re, bueno, polémica eh, es Este, neman, esta, bueno, es que tenemos, bueno, es que bien perdiketa una, esa tika, Lengo la union, ¿eh? Bai, hori da bai. Bera punto, Promocio TV.a, ge tira orcien ya seguratu dakale posua, Geren Porradina, Irugar Neibar, labor hamori bitu ta posgarren, Alarrez. Mm -hmm. Bueno, eh, bigarren ama ya, hartuko dugu tale Galiziarra aipatu behar ditugulako zelta eta deportivo. Bai, deportibo lider inuita hoz punturekin one ja jestekin sala la Liga Lucia da de acá eta bigarrena baia oliz hemen zeltari eh eskereko partidan zelta berun juanda etaballa de Justo y orlogaren Hercules 102 puntu osgarren al Corcón i Carrar ja i tiene de una hasta el Diego prácticamente 6.5 puntuekin ta sigaren almería pero eta mala gtxira postua Girona, gaizki ezartar taldea, gaizki ezartar taldea, ja rotauko fortzi puntura, ez? No. Uh -huh. Bueno, eta lehenengo mailan badirudi Real Madridek liga eskuratu zuela Camp Nou'n 7.0ko aldea 12ren faltan. Bai, bai, berikustu gaina Perez ipentozu os, Baina, nez, degit, lengu nian Inglaterran eta Eben ere Eta bueno, zan dekambesela Illa-ia Madridak en Liga Irazia, duk, eh? Ba, eta bueno, zanezakegu Parai, esku-eskuan daukala Irabazten maio Sevillaari eta barsak e, galtzen badu, orduan e, Matematiko ki da, Txapelduna Nire gila zan, Bile-Galzia nahi Nik nak espatrona eta es Madrid enzalean, eh? zatekan, badio di mundu Bukatzen dela, oia jokatzen eta Bidiatiko ki, eta lo, xagarria eh, Larumateko partida, sexta, motzen poste berzutena, urdu Ordi bat berandatu, berandu obotazuten, Mourinho nende Klaz, Jurak eta Gartiko Artilanenak ateratzeko ez. Partidu bat zeratu zuten ordu ordi bat, Barça Madriden, gartikan, orduan, herrespetu gutxi, bezetaldiari. Eta nik, ege, nik Madriden aburkan abeti, baina Barzalonan nahiz bate batek simpatik ikan, eta ikusi gezgania zemat aurre eta zemat jende da bilen Barzalonago kamisitakin errilan ere bai, eta kampoan, dipisik gaiztuan naiz, Baina jakin ezaten ere galtzen, eta jak galtzen gutak igun bezala erradaki, azkotan Barzalona getzik galtzen, eta aniposturitzen pizka tortikan, ez? Gaiztu e, da, ga, ga, e, ez dago, Xen Miguelen. Galtzeak ere jakin ezaten galtzea zer den, eta azkotan galtzen, eta 8-8-8-8 irabazten, hori du, pizka gaiztu izagonak, baina... Ez tua Bai. Es, baina bueno, nere ez ekid birarik nola ikusten duzu? Azutola hor dago, ikiriken baina. Bai, nik ez diot kasoa asko egiten yeah. no, horrei, eh. Baina ni faltzemutua normal ikusten duzu edo ez edo zer. Bai, bai, ados tukin. Bai, eske, hoder, ja las eta komi ezte me diu di mundo du caset dela. Orduan, bueno, ni hortaniko kritiko ezaten abetik, eh, za badakit urzi persona koza dela. Bai, bai, oso zaleaina. Errisotza tigaina, baina diu ja derbi hoiekin. Eta bueno, 80etako eh, partido. Bai, hori eh? da, hori eh? da. E, bana egin zuela Realak, hasieran e, lehenengo le nego zatia, partidak askarra egin zuen, zatik askarra bai. egin zuen Realak. Eh, Montanierren 11 nik ez nuen ulertuta uste duzuk. Ez ta ere, eh? ez da gizertikan utzizun Griezmann eta Illarra bai. eh aulkian eta Elustondo 11 ez da gizertikan sartzen den, eta mm. bueno, bana azkenean, eh. Bai, gaila urzi, eh, bialdu lineakenean e, bai, bai. zera ez jarri nin, eh? ez? U bai eta sanil, cortesia. E, Gordu de ti, arroba y arroba ya mañana sería el Torneo tiene partido a la sola pisca pasea. A ver, ni Montari Reykjavik, que esto me he dicho batenzioak, gauza honak hitzi da, de acuerdo. Ya quiero partidos que se hacen estas betinicos, Cash Cavil tendría que tener cosas en Maikakoa. Joder, y Jarra Campoan eta Prisban, etako kuskusile gaina pardos hartu zunean, nola aldatu zien taldea. Orduña hartu ditugunenak edo nikeste gizarte kabiltzan, ¿es? Está ni que esto a ver, taldea va gola eta ni peldurra Montanea de Jarretxe Balmadu da Torre Urtea Ez du garrituko, eh? Ez du garrituko, eh? Eta entran daria, bailea eh? Ordu nik ustende, eh, Zanta Montanea Errek begauztakoan Eta ez du dena gaizkin Eta gehibezuko netatzea jendeakin eta prensakin eta jendeak batez ere saleekin eta... Badiru di, badiru di eh, Jose Miguel urrengo demoraldirako haidila bi zen planteatzen maian gainean, batek bestia minio pixu gehiago du. Bi zen, Unai Emeri eta Luis Alago, nes? Bueno, bueno, nahi Luis Alago ez dintikutsi nahi de... Nire ez, ez... Eta dintik Luis Alago, naiz, zago, Eta, du nahi eberri zaila ez edo, nahi? Zaila, zaila. Zaila, zaila. Eta Rolix izan behar Eta, bueno, hala de, udara mo bichu izango jau eta bai, bai. ez azperzako modu behar no. Bueno, hori izan, berri, ketonekin ez urzi bai, Ida baziezki horrazinei, jajetxia dagoena, ya, bigarren maya, bueno, ya, Eta bide batez razin bigarren mailara da dugu, hoxe, eh? Bai, <girri> bai, ez izan pazideak ematen egin pene abaten zirteak bigarren maia jeitzen dinak Baina, nik eztu zen hori oendikan, ez, eh, bigarren maia jeitzen eh azken, azken aurreko las que es que naureko partiduak izan, eh, aurka. Eh, rafieket e, zer jokatzen, primatua zegoitzen, sente nola nola korritzen zuten eta penalti bat eh ran alde, partidu bukazeri ezela, Savio bostrazio penaltia penalti ya por tu contra horroko atesaina, Escalatayuz bat sentzea, batiaz este urzi, eh penalti nola tako kinisfora zuren sa puntua. Mhm. Mm Eta gero sabia boto su campo la, Ceres. Orduan detallia, chufia, chufia. Bene bueno, dago, berezilu nekuan. Eta eta hoita, oro otsiko duzu, ez? Bueno, orro ira si es ya le nengo maiajara chuko dubula. Oida, beintzatatzo Adetike favore bat Bai, bai, eiz gutxeta bat intzigun. Eta ja se la Racing bigarren maiaja, Adetike kondi aukera ditzurre, chapel de una liga salzeco, eta gero, eh bueno, gaina dauka astegoanean eh Sporting de Lisboaen aurka partida asko ditugu asteburuan astebuke bueno asteburuan ta astian ezarr ere bai hori ikusi beko da nola nola niste diane eh, bukerako ez eta Osasunak aur partida dauka gabeko gabe ko bezitan Malaga laurka ea ba ea ba seko astebereko ja, e? partida asteko partida egon eh, jo Real Racing eh, larun batean eh, seitan, seitan seitan bai Villarreal Osasuna eta Zaragoza Atalutik, eh? atalutik ikira dauzi eski, eski edo, zara gosabezura eski, nikustut. Zuluak. Zuluak, zuluak. Bueno, ni bitu, ni eh, eta zara gozai, eh, bate maite, baten ze eh, zaliak ez, eta haukeratzeko uh -huh. ba, egotan, bitalde joik, bigarre maian, asko zo beto. Eta bai, eh, eh, esporti geno jende gara nahiko, La Mariona, eta jende horiek nahiko ondo, eh? Bai. Eta gusi, gusi esganea, lehenengo titulu harralak, egonen, eh, xonen irabazizu lau, hondik motibo gehiago ez, eh, urti? Bai, uñoz Clemente edo Clemente Ginoa. <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, fútola... Denan teko ba eh? Hoxe, fútola alde batea, utziko bai. du, eta pelota. <risa> Mirari. Oida, oida, te lo tautkerasego dugo, tazteko ohiarteko, deita mente ta ohiarteko eta zan, bueno, chapeketa borrocha jokatzera diela, ematzu te horru txoko chapeketa, subirguaz, uh -huh. udaberikueta, zeriste baiteteko chapeketa ere, e, así diela, oka dila. Oida. Oida, Eta horri zago diela, este uru ere partidako el consejopean eta, está bueno un momento nada, es Bueno, vale, va. Ba. Hoyola de Santa hogeita goatu beintzatigandiontan, jokatuko dela bibitako finala, Xalala Eskurain oh, ta Titin Merino artekoa uh -huh. eta ja buruzburuko chapelketare e, banakakoa hasi dela. Uta un taldea tokatu da, eh, au grupoa. Ba bai, eh? erabakita, ba, ba taldeburuak eh Xala ido eta Bengo etxea bigarrena bigarrenadía uh -huh. eta denak ba, talde berdinean tokatu ja, Aspeko fuertiak esaten den duta. Ba, Barriola Martínez de Irujota Xala. Bai, eta Peroiz. Bereko partiduak Barriola Peroiz Oi... enorke eta oso oso talde o grupo uh -huh. Gorra, eh? Gogorra eta hori ez da ona enpresantzat eh, bere interesantzat eztare, ze azkenean este. bere eh, pelotariak adar berdinean eotiak, ba Bai. Baesta honeako. Esan, eh, asteburuan jokatu dela prebia, edo enpresa itzetik bai, eh, zein jokatuko du, jokatuko dun, eta bueno, Aritz Lasak eta Iker lortu dutela txartela, mm -hmm. eh, Lasak hogeita bita mazazpi irabazizion Joseba Ezkurdiai, eta itortzu bietan aurka jokatuko du, eta mm harretxe -hmm. bigarrenak hogeita bizortz irabazizion eh, Aritz Behinoi. Ja, ma maizaneko horra, eh, behinoren eh? Bai, arretxek erakutsi du apuntan ba, da bilera, erobintzat zazoi honian, eta... Bai, behinu buena. balak guzti zer denez, pixka, paziozikatetze bai. baldimada, espadu beuna, ja, astoratzen da? Gio naiztak galdu, e, ikusi beharko da, beroizek eskuak nola txun, eta beroizek mm hokatuko -hmm. ez balu, mm -hmm. usteet, e, aritz behinok izango lukela aukera, bueno, hokatzeko. Eh, bueno, bueno, ba. Bueno, me caía anixa tot una bestia, eh, de l'Urtzikin, estar de futbollean, es, eh, se sembat eh Internatario, tal de Gorro, que ho Gorrota edo na, eso que me queda receta de Tequidosek. Berrategi uh -huh. dozango dezatekan, berrategi bi, <laughs> ez du mesizatia berrategi bi, tipu bat euskara ez dakilena eta ez duena errespetagutsi dakana euskalari uh -huh. ez. Eta iazan nigo ibi ekezidut du bila enbistean ikusi, baina bueno, hori izango di, ez? Bai, hoi da. Eta gero, bueno, zabe gaiago Erremontian tapalakagubi? Ba bai, Erremontian lengua hastien aurratu genuen orkestuko zela e, udaberriko torneua, mm. eta esan genuen izango zela fronto iluzian eta motzean, bueno, azken enpresan erabakia izan da, aparte jokatzia. E, de bateikan e, frontoi luzuaa galarretan jokatuko dena eta frontoimotzeko partidak herrixan e, jokatuko dira eta gainainikan ohi ez dute aurkeztu. Larun batean jokatu zen e, bi, kan bi kanporaketa eta, eta multzuan oinatz eta San samamiek berrogei et, e, eta hogeita ha amaera hasi eta olazarren kontra. eta ben multzuan zebeio eta barren etxeak hogeita mazazzpi urtasuna naizpura bigarnak berrogei. Ezan eh, behar da, hemen urtasun eta nahiko naiko bentaja hasi ziela eh, irabazten, eta, bueno, okay. ba, Zeberio eta Barrenetxeak buelten matia lortuzutela, eta hogeita matzazpira iristia. Mm -hmm. Eta hostegunean izango didea beste bikamporak eta, San Miguel Utergata eta Ionen kontra, eta urtasuna izpurua, Etxeberria, eta Etxeberria lagugarrenat, Etxeberria irugarrenan kontra. Uh -huh. oso dos, bereke lagok perotano horiko a besta, beste kiroletan, ezagits astialoian, eh. Bereketako dago en test liga, en Menab CB, en lesa liga. Uh -huh. Esta e, e, eh? uh -huh. es la buena, la una de los eta Jesprak bizkaiek aldu. Ekapenia jakala horala 3º, lauraro, giston denboraldi egiten dena eta Jesprak Bizkaia 7º. Eh, adea, uertia eukagun eta hiru euskaltaldeak eh play-offa jokatzeko sakatzen diean, eh? Jo, ez ta kirols neskak, Zainez Carrera, zuzenten se duen jokalariak, lehenengo aldiz, bueno, Txapel eh, duna liga jokatuko utela. Ah, eh, minuten, no? Moraldi, bicaña bicaña, e, hidutela, eta zain, denbora aldi, bitkaña eta medezi bento osoz, bigarren jokatuko dute ligan, eta ninguztu dute, benekipuzkoako zeskubala jantzako ere, eh, oso oso, emaitza oso, eh, oso ona, eta, bueno, ikuzko dugu, aber. Uh -huh. Eta zain, bueno, itxako eite, eite, daula liderrez, eh, bueno, bera, bera bigarren. Eh? Itxako beti, beti bezala, itxako ireazten duena zalla da, ez, eh? bea dago. Baina, bueno, bikarnotea notea bera gaina finala ere, estu gaztu berre lenguaztean jokatu zertela ere, kopako finala, itxako eta bera bera, itxako izan duzen gara, gara lle, baina, bueno, egia zan eh, oso fondoa eh, mm -hmm. fondoa Bueno, eta bat eh, formulan, eh, Sebastian Betaren, lehen den goa, Jose Miguel? Bai, bai, egia zan, eh, denak 6 ginen, ez, beste lengu, tengo oso nahi inta berse, baina, bueno, ya, zizumai, rendu leko zeak. Dizendu e, nahor parte hartu e, Bigarren Akin irraikonen Renault lotuzekoa hirugarrena Roman Kroxian Lotu Renaulteko ere Zekapena e, Sebastian Bete, berorita mairu puntu e, Bigarren Revis Hamilton, berorita betzi eta Mark Webber, irugarren Berorita zortzira, txindularitzen Hemen proa pila bat, jokatu mm -hmm. dira astean zehar eta astebukaran, yeah. aziko naiz azkenekoa fleixa balona, klásikoa Hemen Pulito Rodríguez irabazne Gero atzo Lieja Baston Liez eh, klásiko manoa Kazajo bat irabazne eh maxi en bigarren Bizentxo Nibali eta hirugarrena Herriko Gasparoto eta notizia txar bat Igor Antonek eh erolketarekin clavícula eta ea lebailen osatzen. Gorriago Gorriagoan zurian ruso bat garraile, Yusheni Salonov eta trentinoko giroan, berriz, Berris bat, garbat irabazbe, Domenico Pozzo Vivo, eta tenisian Rafa Nadalek zortzigarren garren Montecarlo Mastersa. Bai, bai, eh, eta maila honen emanez eta badiru di bere maio nena teneidela, eta uste ere horre Feder, Jokovic, Nadal, eta izango dugu, horre eh, Roland Garros, eta huin eta ikusteko eh, ikusteko aukerak. Mm -hmm. eh, gero, hemen eh, Rubian ere, albiztas oposgarri bat. Hordizia. Eh? Bai, euskaltalte bat, kopak irabazilea, hanpo eh? hordizia. Hordizia, horita eh, el Salvador, baioli, zepoita zazpi, mehiz ondikoa, zetik engaltzen joan zian horita bat eta iru. Eta azken momentoan, egia zan, e, buelta mantizio marca gaiu, ez da rexa, eh? oita uh -huh. bat eta iru menpeatzea, baina ez, uh -huh. egia zan, e, irabazi eta kopako xapeldunak, ez? Doina? Xaten dutenez ez, e, gaur gauian edo part gauian, hor festeta fersetamaino, giro obia mentzor. Bai, kriston zean, apena da, da, ez, e, ari ez, e, telebiztanta horre gehiago botzea, ez? Rubiari ez, kopako finala baniko dutor, Teledeporten edo, ez egitekin, eh, botzeko mozko zea dela, ez? Uh -huh. eh, right. Ez egitek duzkal telebizta botazun, ez egitekin, enago, enago ziur. Baina, negia zan, gaixiago botzeko ere, holako finalaketa, jetea bak, igo menetzale asko doztela, Rubikoa, ere, badago. Eta eskotan bakitzeitebe zate botze utela partido batzuk, ez? Bai. Baina, bueno, ez tegitze, geixiago edo botazke hori kalterik ez, ez? Eta gionik hemen bukatzeko eskola, eskola jan, lefaz zafi jua, ez? Eh? Hoi da, zaldua eta hola sagasti. Hola <laughs> sagasti urte itxu, ez? Eh? Berroita urte, eta... Eta bentajakin, eta... gania, bi, bai. bi kanarriko bentaja eman zion zalduai, eta alare, bai. e, bai. bentajoa ijan, eta gania, minutu tapikoko, e, zea... Den bai, bolatera bai, bai, bai. zion. Arrega, jarrikan, beha-beha ere, alazakasti beha be, ere, ez du beha kinez, beti hortzen ustia bat eta uh -huh. gusiko zula zehuntzun, ondoak itxuzela, eta, eta okay, uste pino... Esan berrado teknikaldetikan eta asko zobia dela olasak astiz, ez aldua bea ez da hortan e, bai. aitua inbeste, mm. eta mm -hmm. esperientzia kasu honetan bintzat, bentajako e, izan du. Da, bai, bai sorriunek emateko bako bai, egitea, hori bai. da. Bai. Bueno, si será que ellos no, puta colla. Hola, hola. Me tengo eta Europa League daglela aste honetan. Eh Chelsea bar es, Barcelona Chelsea aste artean eta Real Madrid Bayern eta e, osteunean, ostegunean Athletic Sporting Lisboa. Eta e, e, Valencia, eta eh Valencia Atletico e, de Madrid. Oida, oida. Eta erekia ostela, eh baitza partide gustiak. Ez egitik estatu den espaldi hontan, eh? Fira erdigetara partidu guztiak horrein izatea, eh? Normalian hori zarten dia maitza aniko rarugak, baina ez, eh? Bueno, bi, bi eta bat, eh, bai, aletik egitea Real Madridak, eta bat eta huts, Bartzelonak. Horri da, horri da. Es que, bueno, ver, zem... konbidatu ez dagoitzugu, ez azkenekoak. Bai. Bueno, men, e, e, bueno, urtulo kate itxugu, men, erriko, alkatea, eta gero, politika politikai mundu handabizzenak, eta, bueno, eta iziko dugu pixka politiketaz, kiroletaz e, e, ere, eh, uh herrilla -huh. ere akertuko dugu, zermont dagoen zetaldea dozten instala kunza eta herria nola dagoen, eta gero ere politika bainzizko horko egoera, oi hartzungua, kanpokoa, eta, bueno, orduan torko dira, e, bueno, alkatea, aioraz pere de San Román, eta ezkera bertzaleo kidea, eh, Rufi Echeverria, oizango dugu azazkenian, orduaz eta ordenetan, beti bezela, eh? Uh -huh. Vaga a meña esquerda eta a Azteken arte vale. con Ximiel. Eta, a modular, eh? Estela jarra al cantos. Ay, vai, vai, vai, vai. É iguala. Vale Vale. Que te mira, conseguita. Cerca cuando con mai. <risa> vale va. Yo.